Розділ 17. Завалена подарунками у своєму новому зебровому пальті, 22 грудня я вилетіла додому. Уже в літаку я усвідомила, що від нього дивне пахне мертвим непернокопитним. Насправді я не повинна була прилетіти до 24 грудня, але Агнес наполягав на тому, щоб я поїхала раніше, бо вона все одно полетить до Польщі, щоб побачитися з хворою матір'ю, тож я тут однак сидітиму без діла. Містер Гопнік заплатив за зміну квитка. Після тієї вечері, на честь Дня подяки, Агнес трохи віддалилась від мене і була надто вічливою. У свою чергу я поводилась професійно і відповідально. Іноді моя голова йшла обертом від тієї кількості інформацій що в ній зберігалась, я ніяк не могла забути слова Геррі «Нічого не бачу, нічого не чую, забуваю про все». Що менше днів залишалось до Різдва, то кращим ставав мій настрій. Можливо, я просто раділа, що от-от покину цю божевільну. або, можливо, святковий шопінг трохи допоміг відродити давно забуте почуття задоволення від наших із самим стосунків. Урешті-решт, коли я в останній купувала різдвяні подарунки для чоловіка, останні два роки наших відносин Патрік просто надсилав мені електронні листи з посиланням на спортивне обладнання, яке йому потрібне. Не треба ніяких обгорток, крихітко. Раптом те по щось не те і мені доведеться відсилати їх назад. Усе, що я робила, це просто натискала одну кнопку. Я ніколи не святкувала Різдво з вілом, а тепер я разом із іншими покупцями в саксі намагалась уявити свого хлопця в м'яких кашемірових сфетриках або ж у картатих сорочках, котрі він любив носити у саду, чи в теплих шкарпетиках від Рей. Я купила іграшки для Тома, ледве не збожеволівши від цукрових ароматів магазину ММДемс на Таймс-сквер. Для Тріни я обрала канцтовари від Макнелі Дженсен, а для дідуся – гарний халат із Менсінс. Майже не витративши грошей за останні декілька місяців, я розчадрилась на браслетик від Тіфані для мами і радіоприймач для тата, щоб він слухав музику у своєму сараї. А потім, схаменувшись, я купила різдвяну панчоху для Сема. наповнила її маленькими подарунками, одеколоном, жуйками, шкарпетками і підставкою для пива у формі жінки в джинсових шортах. Урешті-решті я повернулася до іграшкового магазину, де купила подарунки для Тома, придбала ляльковий будинок з меблями, іграшковим ліжком, столом, двома стільцями, а також ванною. Я загорнула їх і написала поки справжній дім не готовий, нехай у тебе буде це. Я знайшла крихітну аптечку й також додала її до пакунка, дивуючись тому, наскільки вона деталізована, і раптом різдво стало справжнім та захопливим, і ті десять днів, котрі я проведу вдалині від гопників, самі по собі здавались подарунком. Я приїхала до аеропорту, подумки благаючи Бога про те, щоб подарунки не виявилися надто важкими. Жінка біля стійки реєстрації взяла мій паспорт і попрохала поставити валізу на ваги. Поглянувши на екран, вона насупилась. «Якісь проблеми?» – запитала я і зіркнула на свій паспорт, а потім знов на неї. Я подумки підрахувала, скільки мені доведеться доплатити. «О, ні, мам, вам не місце у цій черзі». «Ви жартуєте?» Я здригнулася, поглянувши на нескінченні черги позаду. «І де ж мені місце?» «У бізнес-класі». «Бізнес?» «Так, мем, за ваші квитки доплатили. Ваша стійка реєстрації – он там. Але це не проблема. Я можу зробити все за вас». Я похитала головою. «О, це навряд чи я…» І тоді загодів мій телефон. Я поглянула на екран. Ти вже маєш бути в аеропорту. Сподіваюся, це зробить твою подорож додому хоч трохи приємнішою. Маленький подарунок від Агнес. Побачимося у новому році, колего. Майкл, цілую. Я кліпнула очима. Усе добре, дякую. Я поглянула, як моя величезна валіза зникає на конвейерній стрічцій. Поклала телефон до сумки. Аеропорт був переповнений людьми, але у секції бізнес-класу було тихо та спокійно. Маленькі оази з колективної віддаленості від святкового хаосу довкола. Уже на борту літака я подивилася, що мені поклали до нічного набору. Одразу ж тягла безкоштовні шкарпетки, ще село стримуючи себе, щоб не говорити із чоловіком поруч, котрий одягнув на очі маску і відкинувся у кріслі. Коли я спробувала відкинути спинку свого сидіння, моя нога застрягла у підніжці, але Стюарт був дуже люб'язний І одразу ж показав мені що до чого Я з'їла качку під соусом шері, І шері, лимонний тарт Безупинно дякуючи всім Стюартам Що приносили мені їжу Подивившись два фільми, я зрозуміла Що мабуть варто спробувати заснути Усе довкола було таким Новим і захопливим, що я Не могла припинити дивуватись Саме про це я обов'язково написала Бу листі додому Думка про те, що я розкажу їм це особисто Зводила мене з розуму Додому поверталась зовсім нова валу її за Кларк. Саме так сказав мені Сем, і я вирішила йому повірити. Я стала більш упевненою в собі, більш професіональною, далекою від тієї сумної, спантеличеної, фізично розбитої людини, яка була півроку тому. Я уявила собі обличчя Сема, коли я зроблю йому сюрприз, як він здивується. Він надістав мені графік своїх чергувань на наступні два тижні, щоб я змогла спланувати свій візит до батьків. Тому я вирішила, що від Везу речі до квартири, посиджу декілька годин із сестрою, а потім, коли його зміна підійде до кінця, поїду робити сюрприз. Цього разу все буде ідеально. У нас достатньо часу, цього разу ми зможемо відпочити разом. Просто жити без травм та непорозумінь. Перші три місяці завжди найскладніші. Я вкрилася ковдрою і спробувала заснути. Моє серце калатило десь у животі, а голова йшла обертом. Крихітний літачок повільно рухався піксельним екраном. Незабаром після обіду я приїхала до своєї квартири, на відімкнувши двері ключами. Тріна була на роботі, а тому в школі. Сірий Лондон був укритий блиском та різдвяними вогнями, а з усіх магазинів линула різдвяна музику, яку я чула вже мільйон разів. Я пройшлася сходами старого будинку, вдихаючи запах дешевого освіжувача повітря лондонської сирості, а тоді відчинила двері, кинула валізу на підлогу і видихнула. Удома або щось на кшталт того. Я прийшла коридором, скинула куртку і ввійшла до вітальні. Я трохи боялась повертати сюди, пам'ятаючи про те, як я занурилась в депресію, пила алкоголь у цих порожніх кімнатах та звинувачила себе у тому, що не врятувала чоловіка, який цю квартиру мені подарував. Але це, я відразу зрозуміла, була геть інша квартира. Вона повністю змінилася за три місяці. Колись голий інтер'єр тепер був сповнений кольору. На кожній стіні висіли малюнки Тома. На дивані лежали вишиті подушки, а біля стіни стояло нове м'яке крісло і полиця 9 дисками На стіні висіли нові штори. На кухні було повно нового посуду і пакетів. Миска пластівців у веселковій тарілці говорила про те, що вранці хтось запізні. Я відчинила двері до вільної кімнати. Тепер там вже втом. І усміхнулася, побачивши футбольні постери, ковдру з принтом із мультика. Нова шафа була повна його одягу. Тоді я пішла до своєї спальні. Тепер там жила Тріна. Побачила зім'яту ковдру, нову книжкову полицю і жалюзі. Речей у неї було не так багато, але вона додала стілець і дзеркало, а також маленький туалетний столик на котрому лежали зволожувальні креми, гребінці й купа косметики. Це говорило про те, що моя сестра, вочевидь, дуже змінилася, поки мене не було. Єдиною ознакою того, що в цій кімнаті жила Тріна, було приліжкова тумба з книжками, податкові знижки Толі та уведення в платіжну відомість. Водночас я відчувала перевтому і незвичайну бадьорість. Саме так почувався Сем, коли прилетів до мене вдруге. Чи здавалося я йому знайомою, чужою водночинкою? Час. Мої очі закривались від виснаження, а внутрішній годинник був порушений Вони повернулися додому тільки через три години Я вмила обличчя, зняла взуття, зітхнувши лягла на диван Звуки лондонського транспорту повільно стихли Я прокинулась від того, що хтось рукою торкнувся моєї щоки Я моргнула, намагаючись знов заснути Хтось поворушився поруч, рука знову мене торкнулася Тоді я розплющила очі і побачила Тома «Тітонько лу, Тітонько лу, Я застогнала. «Привіт, Томе! Що ти мені привезла?» «Дай їй спочатку розплющити очі!» «Ти причави мої груди, Томе! Ай!» Коли племінник відпустив мене, я підвелася і закліпала очима. Тепер Том стрибав на місці. «Що ти мені привезла?» Сестра нахилилася і поцілувала мене в щоку, поклавши руку мені на плече. Від неї пахло дорогими парфумами. Я трохи відсторонилася, щоб краще побачити її. Вона була нафарбована, правильно нафарбована, із жодних синіх тіней, котрі вона купила разом із журналом 1994 року не хотіла викидати на випадок, якщо їй захочеться причепуритися. «Ти таки приїхала і не сіла не на той літак, котрий летів до каркаса», ми з татом робили ставки. От нахабе!» Я взяла сестру за руку і тримала її трохи довше, аніж сама очікувала. "Ні в а ти гарно виглядаєш". Я не брехала. Її волосся було підстрижене до плечей і гарно вкладене акуратними хвилями. Зазвичай вона носила звичайний хвостик, тепер вона була справжньою красуною. Що ж, насправді, усе це через роботу, заради великого міста доводиться старатись. Вона сором'язливо відвернулася. Звісно, я їй не повірила. «Я точно маю познайомитися з цим Едді», – мовила я. «Я ніколи не мала на тебе такого впливу, який вочевидь, має він». Вона налила води до чайника і увімкнула його. «Це тому, що ти завжди вдягалася так, ніби тобі подарували двофунтовий купон на розпродаж на благодійному базарі, і ти вирішила протринкати все й зразу». За вікном почало темніти Мій утомлений мозок раптом усвідомив Що це означало Ой, дідько, котра зараз година Саме час дарувати мені подарунки? Переді мною з'явилась Широка усмішка Тома І його руки переплетені у молитві Усе гаразд, мовила Тріна До кінця робочого дня Сема Що ціла година, стигнеш Томе, Лу тобі тобі Твої подарунки Тільки на вип'є зі мною чашку чаю І знайде свій дезодорант «До речі, що це заклята смугаста штука, яку ти кинула в коридорі? Від неї тхне старою рибою». «Дім, милий дім». «Гаразд, Томе», – мовила я. «Можеш спробувати пошукати передріздвяні подарунки он у тій синій сумці. Неси її сюди». Для того щоб знову відчувати себе людиною, мені довелося прийняти душ і нафарбуватися. Я вдягла сріблясту мені спідницю, чорну водолазку і замшеві черевики на тинкетці, котрі купила у вінтажному магазині, а також шарф місіс девіт для завершення образу, бриснула парфумами, котрі мене примусив купити віл, полювання на метеликів. Вони завжди додували мені впевненості. Том і Тріна вечеряли, коли я нарешті зібралася. Сестра запропонувала мені пасти з сиром і томатами, але мій шлунок, здавалося, скрутився у вузол, а біологічний годинник не працював. «Мені подобається, як ти тепер фарбуєш очі. Дуже спокусливо», – мовила я. Вона скривилася. «Ти точно доїдеш, куди треба? Здається, у тебе щось із зором. Тут недалеко, до того ж я непогано подрімала». І коли чекати тебе вдома, новий диван просто неймовірний, якщо тобі цікаво, із пружинним мантрасом, не те, що цей твій поролоновий непотріб. Сподіваюсь, наступні декілька днів мені не знадобиться цей диван. Я лукаво всміхнула сестрі. А це що? Том проковтнув їжу і вказав на пакунок у мене під пахвою. Ах, це різдвяна панчоха, сам працюватиме на різдво, тому ми не побачимося аж до вечора, тож я хотіла підготувати йому подарунок. Хм, не треба дивитися, що там всередині Томи. Там немає нічого, що я не змогла б подарувати дідусеві, просто всілякі дрібниці». Вона підморгнула мені. Я подумки подякувала Едді за те, що він зробив з моєю сестрою. «Напиши мені, гаразд, щоб я знала, чи зачиняти двері на ланцюг». Я поцілувала їх обох і рушила до дверей. Тільки не перелякаю його своїм жахливим американським акцентом. Виходячи з квартири, я підвела до гори середній палець. І не забудь, що в нас лівосторонній дорожній рух, і не вдягайте смердючий немов скумбріє пальто. Зачинивши за собою двері, я почула регіт сестри. Протягом останніх трьох місяців я пересувалася пішки, на таксі, або ж із Геррі на величезному чорному лімузині. Сісти за кермом мого крихітного хеджбека з його хитромудрим щепленням і бісквітними крихтами на пасажирському сидінні було складніше, ніж я очікувала. І з трепетом у серці я вирушила до Сема, намагаючись не думати про те, чи це страх вечірньої дороги, чи передчуття довгоочікуваної зустрічі. Небо було темне, а вулиці повні людей і різдвяних вогників. Мої плечі повільно опустились, коли я трохи загальмувала і виїхала з центру міста. Тротуари потроху зникли, натов просмоктався і залишився тільки я та поодинокі машини, що їхали назустріч. І тоді, невдовзі після восьмої, я сповільнена рух і стала вдивлятись у неосвітлений провулок за вікном, намагаючись припаркуватись. У темряві виднівся залізничний вагон і золотавим сяєвом освітлював бруд та траву за вікном. Біля протилежної сторони воріт у маленькій в цьому сарайчику стояв його мотоцикл. Він навіть повісив невеличку гірлянду на куч глоду біля входу. Це місце і справді було для нього домом. Я припаркувала машину, вимкнула світло і озирнулася довкола. Тоді майже машинально взяла свій телефон. «Із нетерпінням чекаю на нашу зустріч», – написала я. «Скоро побачимось. Цілую». Коротка пауза. Невдовзі надійшла відповідь. «Я також. Щасливої подорожі. Цілую». Я всміхнулася, а тоді вийшла з машини. Надто пізно усвідомивши, що припаркувалася просто в калюжі, мої черевики заповнила холодна каламутна вода. О, дякувати всесвіту, — прошепотіла я. Як приємно. Я вдягла шапку Санта-Клауса на голову, взяла панчоху з пасажирського сидіння, а потім тихо зачинила двері. Не микаючи сигналізації, обережно повернула ключ, щоб мене не видав жоден звук. Навшпиньки, хлюпаючи по багнюці, я пригадала перший раз, коли приїхала сюди, як я до нитки промокла під раптовим дощем і врешті-решт перевдягалася в його одяг, поки мій сушився у маленькій ванні на батареї. Це була особлива ніч, ніч, коли йому вдалося шар за шаром зняти з мене смерть віла, що оточувала мене. Я раптом відчула наш перший поцілунок на губах, величезні м'які шкарпетки на своїх замерзлих ногах, і мене наче вдарило струк. Я відчинила ворота із полегшенням, помітивши, що він проклав тротуарну плитку аж до самого вагону. Неподалік приїхав автомобіль, і на секунду я поглянула на частково побудований будинок саме. Тепер із встановленим дахом та вікнами одного вікна не вистачало, а замість нього було натягнуто синій брезент. Мене вражала думка про те, що одного дня ми справді тут житимемо. Я зробила ще декілька кроків і зупинилась біля дверей, і з відчиненого вікна повіяла чимось їстівним якась запіканка, насичений томатний аромат із нотками чеснику. Раптом я відчула голод. Сам ніколи не харчувався напівфабрикатами чи квасоли з банки, він усе робив сам, немов отримуючи задоволення від цього. Тоді я побачила його, досі в уніформі, з рушником на плечі. Він схилився несковорідкою. Дивлячись на нього, я відчувала себе абсолютно спокійною. Я почула далекий шум дерев. М яке куткудакання курей, ще сплять у курнику неподалік. Віддалений гул машин, які мчали до міста. Моїй шкіри торкнулося про холодне повітря, у котрому витав різдвяний дух. «Можливо, все». «Саме цього я навчилась за останні декілька місяців. Життя може здаватись неймовірно складним, але врешті-решт є тільки я та мій коханий чоловік, а також його вагон і радісний вечір попереду. Я вдихнула, смакуючи цю думку, і ступила крок уперед, поклавши руку на ручку дверей. Саме тоді я побачила її. Вона щось говорила, але її голос заглушувало скло. Її волосся було забране до гори, а м'які кучері спадали на лице. На ній була чоловіча футболка, його, а в руці вона тримала пляшковина. Він похитав головою. Тоді, коли він нахилився над плитою, вона підійшла до нього ззаду і поклала руки йому на шию, притулившись усім тілом. Вона гладила його м'язи великими пальцями рук. Незнайомці так не роблять. Її нігті були нафарбовані в яскраво-рожевий. Я стояла і дивилася, і не могла дихати, поки він відкинув голову назад, заплющивши очі, немов віддаючись її настирливим маленьким рученятам. Тоді він з усмішкою обернувся до жінки, засміявся і підняв келих. Я більш нічого не бачила. Моє серце калатало так голосно, що я боялася знепритомніти. Я відсахнулася, а потім кинулась назад стежкою. Моє дихання заглушувало усе на світі, а ноги геть закриженіли. Хоч моя машина стояла майже за 50 метрів, навіть звідти я почула її раптовий сплеск сміху, що пролунав в нему від розбитого скла. Я сиділа на автостоянці за своїм будинком і чекала, поки том ляже спати. Я була не в змозі приховати свої почуття і не хотіла розмовляти з триною при хлопцеві. Час от часу я дивилася вгору, перевіряючи, чи в його спальні горить світло. Через півгодини воно згасло. Я вимкнула двигун і трохи зачекала. Усі мої мргії, які я плекала останні півроку, просто розчинились у повітрі. Тут немає нічого дивного. Чого дивуватися? Кеті і із самого початку була частиною цієї гри. Мене шокувало лише те, що Сем грав за неї. Він не відштовхнув її. Він відповів на моє повідомлення, а потім приготував їй вечерю і дав гладити свою шию. Що чекало на них попереду? Кожного разу, уявляючи їх, я хапалась за живіт. Немо мене вдарили. Я просто не могла викинути їх із голови. Те, як він закинув голову назад під тиском її пальців, те, як, упевнено, вона засміялася, глузливо, як сміються над жартом, зрозумілим лише їм двом. Дивніше за все було те, що я не могла плакати. Те, що я відчувала, було більшим за гори. Я не мов оніміла, а мозок кіпів від запитань. Як довго? Наскільки далеко? Чому? І я знову виявляла, що тримаю себе за живіт. Немо мене нудить від думки про це нове знання. Цей важкий удар, цей біль, цей біль, цей біль. Я не знаю, скільки там сиділа, але близько десятої години я вийшла. Повільно піднялась нагору і увійшла до квартири. Я сподівалася, що Тріна лягла спати, але вона із ноутбуком на колінах і в піжамі дивилась новини. Вона усміхалася, дивлячись на екран, і підстрибнула, коли я відчинила двері. «Боже, ти мене до смерті перелякала, Лу!» Вона відклала ноутбук у бік. «Лу?» «О, ні!» Саме доброта зазвичай наносить останній удар. Моя сестра, жінка, котра знаходить фізичний контакт більш неприємний, аніж візит до Дантиста обняла мене обома руками. Раптом я усвідомила, що схлипую, глибоко та голосно, захлинаючись гіркими сльозами. Востаннє я так плакала тоді, коли помер Віл. Разом із цими сльозами з мене виходили останки мрій та думки про те, що чекає на мене попереду. Ми повільно опустились на диван, я уткнулася лицем її плече, а вона у моє. Моя сестра міцно тримала мене, не відпускаючи ні на секунду.